haz usted pasar tú hidden fans eh <risa> está bueno zuen iritzia ba hortik jarrioz Mengarregotu gustanten zaizula harregutzea. Es es es. Eso cabrones no se merecen. Fuego se merecen. <risa> está bueno. Bai, bueno, eh, así vergeni, así vergenun ba hori, eh o sea, eh, erratikago, ba kolago datzaile bat. Ba eta bueno, bai Si lo civicó, va ba, ipur saioko laguntzaia genuen. Ta bueno, e, galduain dugu, e, bueno, inguruko jendeak jakingo duen bezala, ta bueno, ba, gure partetik bakarrik ba dolominak bai. lagun eta familiari. Ba, bueno, ta bueno, vaindarra. Ba, ta... bai, familiari ta bueno, ondarribiko metalgarrasiko eta antseta irrateko ba denei. entzulei. Ba, Na, bueno, esaten den bezala, the show must go on Eta, Bye. ba, berriak tokatzen dira orain txobertan NEWS! Barrikada drogadas, drogaz gabe Berri atzeretua da, baina, bueno, e, orain guztiz argitu denez, ba, emango duguna Henrike Bilarrealek el drogaz e, txarrenako hueborrialdean utzi zuen, ba, komunikatu batean, barrikadatik botatzen zutela Eta, beno, barrikadaak esan duenez, txarrenako proiektuan burubelarri belarri zegoen murgildurik, eta, bueno, ez, ez zuen iru bost urtetan, ba, ezer grabatu nahi bere talde hoiarekin, eta, beno, ba, orain got zeralakidute jarraitzea eta, bueno, ikusiko dugu, ega, ba, urrengurteetan berriz, ba, tegi tenduten, eta, bueno, ba, drogaz berriro barrikadaarekin ikusten dugun. Dave Mustaine eta Metallica elkarrekin. Muzikari estatu bat horrak, Twitter bidez zargitu duen bezala, ezen atoek iraigo da bere talde hoiarekin bosta besti jotzera. Eta beraz, e, zalei sorpresek ariagarria manda. Aipatu behar dago, Metallica bere Ogitamar Garren Urte ari dela, denok dakegunez, eta bueno, Dave Mustaine Metallica-ren historia bizia da. Ogitamar Urte leiz eta jarraitzeko goz. Zestoako taldeak, 2000 abian, beteko du bere Ogitamar urteurrena kontzertu berezi batzuekin, bere abesti berriak aurkezteko prestatzen ari diren bitartean. Data garrantzitsu hau bere jarritzaiekin konpartitu nahi dute, eta horretarako bira berezi bat prestatzen ari dira. Bertan, arrakasta guztiak gogoratuko dituzte bi ordu baino gehiagoko kontzertuetan, eta gainera bat zenbait berezi izango dira. Jean Simonsen web horriak jaqueatzea jake, gatik atxilotua. Gata Estatu batuar batek hamabost urteko gartzela zigor bat zigor batti aurre egiten dio, bi .000 eta hamargarrenurtean kiseko pasu joleaaren webborraldia jakeazeegatik. George du izena eta konektikaten atxilotu zu den. Anononymous hacker taldeko kidetzat jodutelarik. Izan ere talde honen software gustokoen erabili zuen low Orbit ion kanona. Eban eszenz bakearen Nobel sarian. Alde Estatutuarra banketa osteko galako protagonista gusietako bat izan zen. izan ere ba, Afrikako hiru emakumeei saria ba, banatu ondorengo egunean kontzertu bat eskaini zen osloko espektrum aretoan eta 1.000 liren, liren taldea gonbidatuetako bat izan zen, beste artista batzuekin batera. eta emanaldia mundu osoan eskaini zen ehun da hogeita hamar bat herrialdetan. Os ondo da hori bai metala eta bakea ez? Hai, hai. Eskutik hartu da Ma. Bai, ikusi nun e, berria telebistan eta bueno, irakurri nuen interneten mitz Baina e, zuten ezer esan kontzertu iburuz mm -hmm. Bueno, petikoa Metal marginado <laughs> Ezo, kontzertuatzen tal denetarik zegon Gliko abezlari bat eta dena <laughs> <laughs> Glite lexaia, e, zagutuko duzute beharroa da Horisa Metal 16 ha hiperkatu. 16 bakarrik? Horri 16 bai. Pop 16. Pop eh. 16. Mm. Bai bai. Bueno va. Ba. Manga dio caña, Bai hecho los hortzonaen, ¿es? Ba dugu de prestatuta ya. Janaria garagardoa bai. Bueno, zure, zure aldean dago Janaria. Bai. <laughs> ba, bueno, ayer zuka estan sagor o nikaste naiz. Hor ni. Oh. Creo que ti abestian mozten da dauden da del agua, actual con Vargas bai, diferentzia da, sori importancia ez zuela taneri, ¿sabes? Bueno, Beti pasatzen gara. Esateko gutxi dugulako, baina bai, asko itxe egiten dugulako, esta. Zorak ere asko bai. hori, jenda kentzu nahi du Bestela, joder. O sea, los 40 principales, o edo Euskadi gaztea. Txungo musika, eguno guztian da, Oh, rentzen dugu, ez dakit zer Justin Bieber, wow, baby, baby Oh, baby <laughs> Baina, bueno Oh, bala dutxua ba, Baina, zuri esker ez hautu nuna bestia eh? Ez taldea, baina baina bestia Baina, ba, gaurkoan hasiko naiz ba, Duela zenbait turdez Kasualitatez ez hautu nuen talde bat zert? Ta, bueno, ba, something with than this way comes Diska ba, duela urte askotakoa da, ja, mire beratzen eta bai, diska potentea zen Eta bertan agertzen da Matt Barlow Ba, bandan urte gehien eman dituen abeslariaz e, Bueno, nahiko aldaketa bai. ugari euk ditu Bost edo sei abeslari Asi eran bi eukiz dituzten, gero hau iri, e, Aipatu behar da 1000 behar sartu zela taldea e, Barlow 1000 behar atzitunan iritsi zen Amar urte eman zitun da 2000 behar eroak izuen taldea auztea eta polizia bezala sartu zen Eta esaten zu ba, metala eta musikaren mundu hori ba, oso freeballa zela kritikatu zuen Bai, bai bai bai Eta, zuen, eta bueno Bueno, esan daiteke ez zela txarra izan nahi zertzen txat ere, eh? bueno, oso abeslari hona. Bai, Reaper Owens ez, eh? arduzen. Bai, hori da, Tinder Reaper Owens. Baina, bueno, ez zu nasko iraun ere, lau urte mantzitun, 2006pian izan ere berriz ere barlo hueltatu zen. Eta, beno bai, irakurri duanez aurten berrirodot aldeautzi du. <laughs> Eta martxotik, ba, abeslari berri daute, ez du blok. Eta, bueno, bai, ba, ikusi beharko da... Baina eko talde uh, in, uh, sa, inestableaz Bai, bueno, batzutan ez lider potente bat duenean taldeak Eta hemen basieratik taldea enaman ba duena John Schafer, gitar jolea da Bai, baina nik uste abesti ona dituela taldeak Baina eh, estabilitate hori ez falta izan zaiola gorago eh, gotzeko eh, iristeko ez dakit Beteranoak e, dira metalmunduan, eta eta bueno, e, ez daude ba beste kontemporanioen askoren, ez e, alturan, ez. ez Merzaia da, baina mantentzea, eta bueno, ez talde guztiek lortzen, eta... Bai, baina bueno, abesti gana dituzte, bai. hau entzuten nahi gana bat, bai, hau... eta gaur ez da rentzengo Watching over me ba el batuda diska horretatik ba gustuko duendu duen abestietako bat eta bueno hasiko gara entzun gozu Suzanne Arillauna Died. The sister of my life Weeks and weeks I cried Through the anger through the tears I felt a spirit through the years I swear he's watching me Guiding me through hard days I feel it once again. Ja, it's abesti hau watching over me. Ni zaintzen, sentzen, nez? Mm. Watch over, zain du... Bai, um, bai. vigilar. Pretanto que bai. vigilar ere bai. Horri penchatzen ere bai peligrosos, aise ese, aise art. <risa> Vigila Ba, bai. Bai, hor izan dugu eta bueno, bai Jebi hasten gara gaur, ba ni ere ekarrigo taldea, ba bueno, eh oso, ba, bastante da Eh, Pegasus taldea da, Pegasus eh, Zarekin naregi eh, Australiar heavy metal banda bat da eh, Bueno, ere bai, larogeita maiguru laro garren urtean sortutako banda bat da Johnny Stock gitarra joleak eh, sortuta E, laroite egun sortzean egin zuten, bueno, famat, pixka famatuak egin ziren, ba, beraien lehen albuma nuclear blast diskografikak ba, aterazuelako zuelako, eta pixka atori, ba, Europan jotzeko ba, bueno, izena eta aukera ez. Mm -hmm. e, Gertatu zen, behimila bueno, eta batean, ez txin. Bai, bueno, ba, pixka tiroia hori, ez. Eh, aprobetzatuta, 2001an ateratzen biran e, Europatik eta, bueno, 2002an ateratzen Nuclear Plastekin beren berajin azken asken diska eh, zuen e, izan eta urte bat beran dugu ba, fundatzaileak Jonesto Gitarriolak ba talde utzi zuen. E, berria da, ba horrezkera bueno, e, e, zer gutxi atera dutelako, baina eh, orain dela, pues, eh, ez dakit, astebat gutxigo ba beraien azken singlea jarri dute, e, Abestia ba, road, road Warrior arabestia da. Eta bueno, orain entzuko dugu peskat talde eh australiar veteran honeen, ba berretorrera. Izanodu Pegasusen Road Warrior Uso klásiko ez da Bai, arritu dira eh? Arritu dira bai? Bai, bueno, hori e, e, ikusi nuen, ba, hori Eza, 2002 garren urtetikan Ba, e, Ester Berrik ez zutela Ta, bueno, urren urterako 2002, 2002 zutela no, Pentsatu eta diskateatza Ta, bueno, e, heavy ez da, ban ere O, bueno, heavy Motau ez da, ere Genero favorito, baina Baina, e, bueno, hori, e, amar urtez Dezagerturik, ba, bueno, ez... Eh, Aipatu behar dago, interneten hori dago, duzutela bideoklipa eh, ikusgai eta, bueno... Hor duzutela aukera. No, no. Gaur, ez aki, ez, ez, ez, ez, ez, ez... Eran behar ba, nuen bainan, gilditu zara behiratzen, eta... <laughs> <gülüyor> ez da ikien zer gire, <gülüyor> eh? Beno, ba, edatun zuen mitartan, orkeztuko nire gaurko tal, pigarren taldean... Horengoa, ba, talde berezia da, eh, alde guztitatik berezia, Finlandiarrak gainera. Zea erraroa aiert eta talde Finlandiarrak. Bai, bueno, eh, turizaz dute izena, eta, bueno, gaur ekarri duan abestia gainera, ba, battle metal aldu izena eta... Jo, ze jebia, metal. battle metal. Yeah! <laughs> Eta, bueno, eh, <risa> jendeak terminoa erabelidu... Kenduko aizun mikro, eh, Ander? <risa> bueno, baina nigo meso atzeko musika pixkean. Horrela Jen, oso. Jendeak terminoa, ba, erabilidu erabelidu azkenean taldearen estiloa definitzeko. Eta so dira, hola oso... Bai. <risa> <risa> oso bikingoak egian. Bai. Eta bideoan ikusten baituzut beti. Agertzen dira, eh, hola, orpegia gorrita tabeltz marradun, marra... <risa> eta gainera pues, izerdito da zela, osea, benetan borrokati baletor ba bezala eta neko bitxia da Gainera e, abesti hau badago Youtubeen ein dute montaketa antzeko bat Brian Zuzenoeko bat eta ba, jarra jarraitzaileek bidalituzten bideo batzukin eta pff, <laughs> dada, bruti jota, osea, neko, neko berezia dena asuntoa Bai, bueno, montaia ona denean eta taldea kalitatezkoa denean, ez? E... Bara, jende, pos, bueno... Jende gutxiko sopazatu ez duela turizaz taldea eh, jake, ez duela nortzu den jakinko ez Jendeak ez duela zagutuko? Mm -hmm. Osa ez, barkatu se, se. Gora hondarren euskera <laughs> Jendeak ezagutuko duela? Bai, nik uste hori, jendeak, behintzat, eh, agien zentzun, baina bueno, taldean izena eh, ez okay. izango zailo ez Aduitak okay. Ez daki talde mitikoa da azken urteutan bintzat, ri, mm -hmm. pixkat Hombre, ez dira, dira heavy-heavyak, ez, ez paganoak edo, vikingoak, ez dira, peskator, bai, nastura, bichibat, ez? Eta bueno, gainera hori, ba, zuzenean egiten dutenean, pues, bere showak, ez? Horrelako bai. taldea, kamona marzeko enbestela, ez, mm. ez, ez, bueno, ikusgarria da. Bueno, hepatu ditugu bichikeriaak eta, bueno, beste pare bat aipatuko ditut. Ez, normalean taldeek... Toma! Normalean taldeek, bichikeriz, bichikeriz. <gitar>, Jarraitu eh, Soloak edo jendeak eh, bueno, talde kitarrakin nahi dituzte normalen ez? Eh, bauek askotan violinearekin nahi dituzte Entzuten eh, da biolina eh, Eta bai, hori Eta abestetik badute ba Iruedita margarren amarkadako eh, Abesti baten versio nahiko berzi bat eh, Rasputin abestiaren Harkizu? Bai, ra, ra, Rasputin <laughs> Deko, bai. Ego <risa> curioso, la bestia, tío. <risa> Juan, nico usted no curiosidad, yo que sé. Hiltzen ditu usted el animal y el corresenato no? aquí gañen, ¿eh? Horlelako ser baita que mola, tío. Está death metal, Está death metal, Hombre, en todo caso, igual leíntse, ¿sabéis que te... Zabéis, o sea, que vikingo pintadito usted no es si, igual, garaiko... Garaia enbezze la jantzitako moro bat hartuta eta mozto feo Hori pixka eta arrasista da Arrasista ez garay... Moro bat horartu, kolgarlo del escenario Borrokatzen zute laberaien Jodan, denola tergiversatzen duzun son... Esatzen duzun angustia Gara, ja, buen dia Ez, ez, ez, ez, ez, aierte ez da arrasista Da pixka bat, ba, bueno, ez, ordenatu ez Ala Ata <risa> <risa> dukera <risa> Ez digu inorken zuten Aiet. Jarriko ditugu e, blogan eta Facebookean ba fotosa iken molan. Serena. E, Kontzertuak eh adibidez dago Baikoratzmanez... Gorgorozain kontzertu bator, sea palatuak enpalatuak buruen palatuak buruen Kemola Ke mola. <risa> <risa> bueno, sabes entz, tiene un modo arturishen Battle metal. Battle metala baiesan. Osoi motendiona. Osoi zen heavya baina bueno, Entzun beharrekoa. Go hartzen dugulako, kauen sos. Ba, menche da. El metal. What's Casi heavy, casi pagan, casi viking. Basque <laughs> <laughs> de eh, Arra, Total turixas, ¿es? Eh? <laughs> totally personajes. Bai, bai, bai, bai. Pintak, se Pintak. <laughs> es que Finlandia raro ni está aquí totza den o ser den. Espera, bueno, es eh Ore, ¿es? Eh beintzat eh kontzertuan ba Bizka, presentzia presencia indartzu horiaz emateaz. Ah, hori bai. Ta poselusoguin, pues hasta que ni Juan entzarenan e, ikusi nituen hemen nere irunen e e inmortal la vida, eh si inmortal arcato eh di bat e, canibal corps, arcato canibal corps inmortal, sensega de son un Bueno. Kanibar Korps hemen irunik ikusi genuneaz, ez, eee, bueno, e, beraien habilitateak erakutsita, edo bestela, bas, ere bai habilitateak erakutsita eta ez tokian, ba, bueno, ez, presentzia eman ez, eta pixar montai e, bitxiak egiten e, ba, ez. Nei, adidez, ba, guztatzen zit, eh, Ramstenin montaiak adidez. Bastante espektakular izan endia. Mm hmm, bai, nire da, eta horrein ez zaitu talde bat potenteak zuzenean, baina hauek bai, hauik ikusi ditut eta izan behar dute. Hehehe, <laughs> <laughs> jorti ez kio, talde potenteak iruditzen. Hehehe, <laughs> ez, zeidatela kurritzen horrein. Bai, bai, bai, bai, bai, bai. No, baina gara ipatuko gantaldea bai ona da zuzenean. Eta, bueno, hemen fondan, bueno, atzatik anaini garen entzuten, ez, metal, ja pixkat gogortzen hasiko gara. Es nikar osna es esna es oso, oso gogor metal metal metal adibur está es aquí no esa tanda en cuanto al metal dago kione dago joder ander euskera ver esto bai ba, eh karreduan taldea ahí va oso fuerte entonces <risa> el eh, karreduan taldea bueno lamb of god taldeada eh la mogot genda asko kezago ta gutako du eh Batalde Amerikarra, e, orain dela azte batzuk e, berrietan esan genuen bezala talde Amerikarrak dizka berriak kaleratzeko kale zorian dago Urtarri jaren hogeitario, hogeitario, hogeita iruan, bueno, hogeita irutik aurrera e, eskuratua e, eskura izango dugu Eta, bueno, e, taldeak egiten oid, oiduen bezala, ba, estilo ugari ikutzen ditu Heavy metalan, groove metalan pixkaute mugitzen da batzuek puristak edo ez esan ba, New Wave of American Heavy Metal Bai, bueno, Ma ba, akizu... Amonstansio ikizu... jendeari tituloak asmatzea Bai, bueno, ba, ikizu, ba, gafapastaz metal, ez, ez, ez atendea, ez, hau ez da hori, hau da, ez dakiz zer, hau da, industrial pagan metal, tecno punk ba, em, ematen du, a, nula, zen er, guazemanken, e, permin oh, muguruzak, trikiti metal, eta, bai Ba, bueno, ba, hori, e, heavy-an eta gruban pixkat e, mugitu, mugitzen dira, e, taldea, laro gita malo gabarren urtean, e, jaio zen, eee besti seme burn to the priest eh zenerakune alegria e, taldeak ba bueno letretan gai ugari jorratzen ditu eh neri gehiengusten zaizkienak ba gai politikoen e, politiko ez mintzatzen dien ba dira e, adibidez ba as play as the places burn edo e, bai in the, in the defense of our god name eh va ba, bueno eh gai politikoa jorratzen dituztelako eta metalan askotan e, z, ikusten den zerbait ez delako, ez? Eh esautsunu babuno. Eh sertankean akitzen du una eh recharges de jorratzen ditugai horiek, bueno, ez dira ba, askotan ikusten ditugun gaiek mm. E, taldean ezken lan aruaz uh, izena, uh, izena ekin atera zen eta salduenetarikoen billboard zerrendan, bigarren postuan jarri zen ba, irurgei tamo sortzi mila le, lehenaztean saldu zituztera mm -hmm. bai, lehenkoaztean entzun genuen ba hori, eh? Nightwishek bai, berroita berroi, berroi marmila biegunetan ziren, bai, eh? bai, bai, berroita marmila biegunetan asko da gaur egun, eh? disco bai, bai, bai bai, piratari ekin, piratari ekin eta bar bai. Ez dut zen egin ikusteko bandat e, dela nik uste dut e, Ba bueno, traieroak dielako eta bar Eta, bueno, ba, entzungu duguna bestia Kaleratuko duten zazpigarren estudioko albumetik atera da Single berria da, alegia, eta Ghost walkinga bestia da walking. Beraz, hor dugu, Lambo, Lambo Cloud, Ghost Walking potentea, a ves tipo potente ahora. Está un archivo raro acá. Mere archivo raro. Bai. Ey, ¿estás tú? ¿Tú estás? Bai, a ah, palé. Ni que es dugu, va, hori. Así fail izan dugula, la aste bat que yo. No, Le <laughs> gustan esa gente tú, bai. Mañana aur ventas sus en el cones. Es garvista sus en el cones. Sus eh, en en ba, Bueno, esto esto se te hacer Eh, interneten bidezen zuten gaituztenak, ba, ikusiko dute hor eh, asi, asia garela hor eh, bueno, artxibua o podcasta asten denean hori ba, da, astuze digulako ba, grabatzen jartzea asiera fail be? azte bat berriro bai, mila esker nere faiuak aipatzatik ez, ez bien faiuak ez dira ariert bai, zukortik ezin duzu jarri garat bai, baina nik gogorazaket ariet, lengua azten egin nun, ariet jarri grabatzen ria da <risa> Baina, bueno, ez, digu, ez digute or, onengatik ordaintzen, beraz ez dugu hori, ez e... Re responsabilitaterik horren arloan <risa> Dakagu mierda de programa eta jazta Mierda de programa? Ez, ez, ez da mierda, eta gure fans dira la hostia Nos, que... Ixaro crack <risa> Segurazki gure entzule bakarra <risa> bueno, es... Egin da fans del Facebook Bai, bai, bueno, bueno. Beraz, aipatu ai beharra dago e, Facebooka dugula, orain weborria horria e, metalgarrazia.wordpress.com Eta hor, mesetez jarri ditzakezu gauzak komentarioak bai. inkesta jarriko ditugu, ere bai, esan dut lehen mm. fotozke molan Nahi duzutena o, Oh, aier tze romantiko jarkazaren batzuten Ez ka bestionekin, eharra Bueno Ez talde honek aurkezpen handirik behar duenik bueno, Baina aurkeztu ez hazu ba, Errespetua, erakutsiz Baina, ba, bueno, hauek gehien erakizuten bezala, latzen onati harrak dira e, ba, bueno, Nik egia esan, eta lego ez dela onartu behar dut ba, ba, Duela bost urte hartez nura sautzen, da bueno, gade Eta, bai, bueno, entzuna nuen... FUARA! <laughs> NOSKI ENTU... HALA BIERDA, HOMBRE! <clears throat> eh, Azi balko naiz yoga edo tai-chi edo zerbait egiten... Nolatan no ez den, benentzuten... Ez den nuen ezagutzen, hau, meka huela... Ez agutzen nuen, abestia eta abestiren bat suelto, baina ez enlatzen ez nuen ezagutzen... Eta Bilboko pixukide batek, ba, bueno... Ba, berak hitzen zian taldeaz, berak gustoko zuen... Eta gaina, kasualitatez, ba... Ekizten, nian pixuan egon nintzen azken urtea, ba, hiru edo edoela urte Ba, justu elkartu ziren, orduan, e, kontzertu, azken, bai, bai, azken, azken kontzertu mateko Eta, bueno, eta zolta mm, euki genuen, ba, bueno, Bilbon eman zutela horietako bat Eta, mm. eta, bueno, berak konbentzitu zidan, hor e, egontzen esaten, ba, nola, entzute duzu metala, ez duzu zautzen, nuze Eta bueno, kuriositatez, ba, eh, disko horren bat edo, jarri zian, eta, bueno, sa ba, fungo gara Kontzertu gara, eta egia san, ba, oso, oso gustora eh, Oso zuzeneko ona, zuten Gogo baina gaina bueno, jendea, bai. jendea gogoa ekin ere bai. elkar, Elkartzea zelako Eta gainero, ta, euskal taldea esanik, ba, hemen bere momentan oso famatu egin zena besti honekin adibidez, eh, lastana bestiarekin bai. Eee, bueno, jendearen, ba, horrez, eee, ba, bueno, errekuerda asko, horitzapenak, horitzapen asko, ba, bueno, ez, berpizten be, ditu, berpiztu, tragoi bolako hitza. <risa> ander. Eta <risa> <risa> horren argi utzi friki batzuk garela, ander. Ah. Gero nere, arrebak esaten ditetik, ha, ah, zarete friki batzuk. Bai, baina, jakir mealko dute, ba, gure fans, eee, eh? friki leiaketan irabazi nula Terminator bat. Abai. Ah, Eta komiki ugari. Esan ez, zela lengua aztean, e, komiki irun Baiz, e, bueno, azoka. azoka. Eta eta horregin aktivitatea ugari egin zela. Eta heavy asko zela. Ba, kasualitatez, ba, heavy pillo gaz, frikiek dira. Ez dakit nolak egertatzen den, baina bueno. Eta underrek hor irugaren sari ira bat zuen. Under crack! Under. asko, under. Ez zerrokatek under. Zertan under. Friki erantzunak eman, ez? Oso, onda. Lau erantzun friki eman, eta eraman gozuetxera, goza frikiak. Ah, baina, zerbait irabazten duzu? Larun <lars> bat gauero galtzai esentitzen ez? Igandero? Ez igandero ez, baina igandero honetan irabazle. Onda. Beno, bai... Retuntue topic. Lantz, latzen. Bai, bai, bai, kontzertu hori, hori ere, bai, bi aldiz, edo, doblemente bikoiski eh, interesgarri izan zentza Doblemente bikoiski. Está bien. Asmatodot. Na ki no le san. Eta, Bitan. Eh? Bitan. Bueno, interesgarri izan zela, ba bertan badu. Fakinason. Awesome. Fakinason, awesome, eh? Fucking awesome e, e, Facebookan ikusin un Ja pilotoa da Cameron Tipoa pilotoa da bai, bai, pilotoa da Ertzagutu niren e un Europan tipo bat Zera fucking awesome Amerikas bat Bai, Cameron be, Betty, fucking awesome Dena beratzako fucking awesome zen Eta, bueno Horein Estatu batutako armadako pilota da Ai <laughs> Zike ikusten duzutenen Estatu batutak dagon Gerra batean hor botatzen gauza Ah, da, que... dago Cameron Cameron <laughs> Haze bomba politak botatzen dituen Bueno, zure off-topicaren ondoren eh, aipatu nahi nuen ba hori eh, Zagutu nula bertan gobernoz taldea ze kontzertu horretan telonero lanak egin zituzten Beraz berazpa. Kontzertu boro bila izan bai, zen hori Joder, on, kontzertu hori nintzen nian deitu? Nuen nintzen nik hori? Zubirunen Seguro? Edo Santander? Edo... Edo Mallorca? Edo... <laughs> <laughs> que soy muy viajau, people! <laughs> Está bueno, ¿qué es lo que Bueno, lo beste... clásico te gustó, ¿qué es lo que te ¡Temazo! ¡Zugarria! ¡Bai, ba, entzugo dugu, ¿qué ¡Latzen! ¡Orché! ¡Sei <risa> goxu, No dugu zein goxoa bestea Potenteat klasikoa gainera bai. Eta euskalduna Bat ere. zere bai, Gipuzkarra gainera Gipuzkarra gainera Gipuzkarra gauen sauz Bilquartasonde <gülüyor> Bilbo neri Mentra urtik aria <gülüyor> <gülüyor> Aiet isilpean gilditzen da Bilboko lagunak ditudako Aiertez, eh? aier da roio traidor Dagiputsi traidor, lasai Bilboko lagunak <gülüyor> Ez duzute hau entzun guztiakorta Hapa reala, kabanzo Hago <risa> nahi posturtean anta o sea, Ez nahi, ez que vamos, ez da urbile Ego nere atletiko gaiteko, eh? Gara, <risa> <Que> er, claro <risa> Bueno, jarra dituko, saioarekin e, Gorko Azken taldea, a, bueno, nere Talde favoritoena o Favoritoenetakoa da e, Tul taldea da e, badir, Bazir, bueno Ego hori dela aste batzuk e, Berrietan esanez, ba, bueno Eh, disko berria egongo zela O disko berria zela egongo eh, Ba bueno, azkenean Maniark eh, eh, James Keenan Maniark James Keenan Abeslariak eh, San duenez, ba bueno Berak esan duenez, baina eh, esaten da ba, Estudiora talde oso sartu dela eta Disko berria grabatzena asidirela Eza Eza eh, Bueno, e, ba, ez esan duen esan duenez abestegi guztiak ba prestatuak daude eta bueno, grabatzea eta produktzea lan faltatzen dela. Mm -hmm. e, tool taldea, bueno, rock metal Alternatibo horretan mugitzen da. Eh. Eh, maldito naisor plank. <laughs> <laughs> ba, buna, e, bai, e, de, e, metal alternativo horretan, rock metal alternatibo horretan E, Mugitzen da, ba, kompas harraroak erabiltzen dituelako, ez ez zira oizko ba, eta erritmoak e, Goratu ezagun azkeneko diska at aterazutena 10,000 ba, days edo hamar mila egun e, izeneko azen Eta salduenetako le e, zerrendan hori ba, lehenen postoan sartu zen bosteunda irroita lau mila lehen salduta lehen astean ez Jodete hor, e, Nightwish <laughs> <laughs> Esaten egun berrogeita marmila pilloa direla Ba jode, hauek Aste <laughs> batean bosteunde irurita lau mila Ezan e, dezakegu ba, bueno, e, nere, nere gustatzen beste banda bat da Espainarra sober talde alegia ba, e, esat, Esan oiden ez ba, e, Tul Espainiarrak dira Edo ba, guztiz ba, Tul taldeaz influenziatuak Ezan direla ez Eh, dugun duguna beste gaur, ba eh da, eh e, ba, bueno, taldeak e, hartu zuen izena. Ikertu bai, eta bueno, ikusiko dugun e, asko gustatzen zaian abestebar da, e, gai bueno, alkoholikoen bau, mundu hori piskat horratzen du. E, oso dramatikoa baina abesti oso ona ez. Eta ustaudot horrekin ba bueno, agur Ezta. Bai, ba bueno, minutu minututz bat e, agurrak. <coughs> Baduzu aipatzeko, ba, guztiori, eh, badugula blogberria... Eskerik asko entzuten gaituzun guztia oinere, Mari. Ez horren beste, eh? Familia guztia azte mazera aipatzen, igual! <risa> Baina, bueno, be, betiko esan barka dugu, ez? Eh, nun aurki gaik... Eh, Donde nos pueden encontrar? Bai, gaitzazuk <risa> <risa> ez... Esan aier, esan. Ez, esan dateratzenan. bueno, esan, bai, esan hori nun, Zer, gure Facebooka? nola kontata, kontaktatu e, aldi guteta hori dena. Bai. Ba, bueno, ba, badugu gure Facebooka. Oso ondo? E, oso horrexa da. E, Metal garrasia idatzi, Facebooken goeko bilatzailean eta, eta, eta horra e, horre. Horrik usiko zu, Radio Station. Bai. Eta bestea? Eta bestea, ba, bueno, berria... Ba, berria e, metalgarria.blogspot ez, blogspot, e, wordpress. wordpress oso, ondo ahert lanak eginda mekaguen la leitxe horrek garrapatu dit pixkat <laughs> azken horrek garrapatu dit bai, eta, ba, bono, eta zuten, ba, bueno horretan ikusik dut dena, bueno, pixkat e, saio, azkeneko saio dia ez ditugu denakigo, ba, uno e, facebook, ez duten entzago ba, ba, bueno e, nik ustot interesgarria dela hor komentatu zakegut dela, eta pos, pues, bueno, horrela ez Baolaia, eskerrik asko horregotagetik. Astebat okay, geillo. Uhum. Eh, azkeneko, bueno, oro hitzapena <laughs> eh, o sea, eh, osea, Paco Andraderi, Andrade, manu, ba hori, bueno, ba, bueno, aipatu dugun bezala, garrantziak familiari, ondarrbiako lagunei eta beno ba. Indarra. Emendikan. Okay. Ben eta hori, horrengo astaneko segora? Bai. Hemen ba, izan da Ander Mazabal. Arte arte. A llamada Ah uh, center in you I will chew it up and away but trust me